Для перших, вона була способом здобути симпатії польського населення, серед якого панували антиукраїнські настрої. Результат жорстокого конфлікту в роки війни. Взявшись за остаточне вирішення української проблеми, польські комуністи намагалися позбавитися іміджу чужих та ставлеників Москви. Таким чином, вони виступали в ролі захисників національних інтересів поляків, як месники за тисячі загиблих їхніх родичів. Радянська влада ж позбавлялася небезпеки існування неконтрольованої нею доволі великої групи українців, яка активно підтримувала повстанський рух. Відомий польський історик Ришард Тожецький Вважав, що рішення про проведення операції було ухвалене в Москві в лютому 1947 року. Підготовкою її плану займався нарком внутрішніх справ УРСР Сергій Савченко. Лише після того було відповідне рішення польських комуністів. Цю версію підтримує і Гжегор Мотика – Наводячи як аргумент цікавий факт. Перша назва акції «Вісла» – «Схід». А в жовтні 1947 року в ОРСР відбулася інша масова депортація – операція «Захід». Ще одним доказом цієї версії є документ, нещодавно віднайдений в архіві СБУ. Це лист міністра безпеки УРСР Савченка, своєму керівникові міністру Абакумову від 20 лютого 1947 року. Товариш Хрущов, читаємо тут, запропонував нашим оперативним і військовими силами підготувати і провести операцію з ліквідації банд у прикордонних районах Польщі. Зі свого боку, вважаю задоцільне проведення таких операцій, оскільки банди, що діють у польському прикордонні, чинять шкоду не тільки населенню Польщі, але й нерідко переходять кордон на наші території і здійснюють бандитські напади. Разом із тим, вважаю, що в операції мають взяти участь і прикордонні війська МВД. Кінець цитати. Відповіді Абакумова, як і інших документів, що стосувалися б цього сюжету, поки не виявлено. Натомість відомим є факт співпраці польської армії з радянськими військами у ході самої акції «Вісла». Безпосереднім виконавцем брутальної операції, під час якої з рідних домівок було викинуто майже 150 тисяч українців, стала польська комуністична влада, її військові та поліційні структури. Можливо, кремлівське керівництво свідомо делегувало польським підопічним повноваження для її проведення. Таким чином виховували їхню залежність не тільки ідеологічно, але й значно міцнішу – оперту на причетність до спільного злочину. Постскриптум Про акцію Вісла, одну з найбільших трагедій українців минулого століття, в сучасній Україні знають і пам'ятають дуже мало. Про неї згадують лише ті, хто постраждав тоді, в 1947 році, або їхні найближчі родичі. Яскравим прикладом відвертого нехтування пам'яттю є позиція нинішньої влади. На офіційному сайті президента України Януковича можемо знайти доручення – Щодо 65-х роковин операції «Вісла» чільник України вимагає забезпечити організацію та проведення заходів, пов'язаних із 65 тими роковинами примусового переселення етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі, зокрема жалобних заходів, біля пам'ятників та пам'ятних знаків українцям, які стали жертвами депортації у ХХ столітті, передбачивши впорядкування відповідних пам'ятних знаків та пам'ятних місць. Термін – квітень 2012 року. Забезпечити за участю Національної академії наук України організацію тематичної міжнародної наукової конференції – присвяченої 65-м роковинам операції «Вісла», наступну публікацію матеріалів конференції, а також проведення круглих столів, інших науково-просвітницьких заходів, виставок фото та архівних документів на тему депортації у 1947 році етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі. Термін – Травень 2012 року. Опрацювати разом із польською стороною питання щодо надання президентами України та Республіки Польща підтримки у здійсненні заходів за ініціативою українців у Республіці Польща, зокрема проведення міжнародної конференції, присвяченої 65 тим роковинам операції «Вісла» інших тематичних заходів з питань примусового переселення етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі.